Şura surəsi Məkkədə nazil olmuşdur Əlli üç ayədə Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Ha Mim Eyn Sin gaf Ya Muhammed Yenilməz qüvvət, hikmət sahibi olan Allah, sənə və sənlən əvvəlkilərə, keçmiş Peyğəmbərlərə belə vəh yedir. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı O'nundur. O, hər şeydən ucadır, hər şeydən uludur. Göylər Allahın əzəmətindən, Heybətindən az qala bir-birinin üstündən çatlayıb dağılsın. Mələklər də Rəbbini həmd-səna ilə təqdis edər və yerdəkilərin günahlarının bağışlanmasını diliyərlər. Bilin ki, Allah həqiqətən bağışlayandır, rəhmədəndir. Ya Peyğəmbər, Allahdən başqasını dost tutanlar üzərində Allah özü nəzarətçidir. Sən onlara zamin deyilsən. Sənin vəzifən yalnız risaləti Allahın hökmlərini təbliğ etməkdir. Ya Peyğəmbər, şəhərlərin anası olan Məkkə əhlini və onun ətrafındakıları, bütün başqa insanları hakkında heç bir şübhə olmayan bütün məxlugatın bir yerə cəm olacağı toplanış qiyamət günü ilə qorxutmağın üçün beləcə sənə ərəbcə Qur'an vəhiyyətdir. Ahirətdə insanların bir qismi möminlər cənnətdə, bir qismi kafirlər isə cəhənnəmdə olacaqdır. Əgər Allah diləse Onların hamısını eyni dində olan vahid bir ümmət edərdi. Amma Allah istədiyini haq dinə gətirməklə öz mərhəmətinə qoğuşdurar. Zalimlərin isə nə bir dostu olar, nə də bir imdada yetəni. Yoxsa olar, müşriklər özlərinə Allahdan başqa hamilər götürdülər. İxtiyar sahibi ancaq O'dur, Ölüləri O dirildir, Hər şəyə də O qadirdir. Siz nəyin barəsində ixtilafda olsanız, Onun hökmü yalnız Allaha aiddir. Bu mənim Rəbbim olan Allahdır. Mən bütün işlərimdə ancaq O'na təvəkkül edir, Ancaq O'na tərəf qaydıramıq. Göyleri ve yeri yaradan Allah, sizin için özünüzden, öz cinsinizden zövceler, heyvanlardan da erkek ve dişi olmağla ciftler yaratmıştır. O sizi bu minvalla çoğaldır. Ona benzer hiçbir şey yok O her şeyi eşidendi, her şeyi görendi. Göylərin və yerin açarları, ixtiyarı onun əlindədir. O, istədiyinin ruzusunu bol, istədiyinkini də qıt edər. O, hər şeyi biləndir. Ya Peyxəmbər, Allah, dini doğru tutun, qoruyub saxlayın, onda ayrılığa düşməyin deyə Nuhə tövsiyə etdiyini, Sən əvvəh buyurduğunu, İbrahimə, Musaya və İsa-ya tövsiyyə etdiyini dində sizin üçün də qanuni etdi. Sənin dəvət etdiyin tövhid dini müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kimsəni özünə Peyğəmbər seçər və tövbə edib ona tərəf qaydan kimsəni də doğru yola yönəldir. Onlar yalnız özlərinə tövhid haqqında elm gəldiydən sonra aralarındakı ədavət həsəd üzündən ayrılığa düşdülər. Əgər cəzanın müəyyən bir vaxta dəy, qiyamət gününə qədər təxirə salınması barədə Rəbbinin öncə buyurduğu bir söz olmasaydı, dərhal işləri bitmiş olardı, hamısı elə dünyada əzaba düçar edilərdi. Onlardan sonra kitaba varis olanlar da, Yahudilər, haçperestlər və ya özlərinə Qur'an göndərilmiş müşriklər də, onun, Qur'anın, Peyğəmbər əleyhissalamın barəsində dərin başqalarını da şübhiyyə salan bir şək içindədilər. Ya Peyğəmbər, buna görə də sən xalqı tövhid dininə dəvət et, Və sənə əmr edildiyi kimi bu yolda səbatlı ol. Onların, müşriklərin nəfslərindən gələn istəklərə uyma vədi Mən Allahın nazil etdiyi kitaba, bütün ilahi kitablara inandım. Mənə sizin aranızda ədalətlə hökm etmək, ədalətli olmaq əmr olunmuşdur. Allah bizim də Rəbbimizdir, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməlləriniz sizə aiddi. Hərə öz əməlinə cavab deydi. Bizimlə sizin aranızda heç bir mübahisə yoxdur. Bizim haqlı olduğumuz göz qabağındadır. Allah qiyamət günü hamımızı bir yerə toplayacaqdır. Ahir dönüşdə yalnız onadır. Allahın dəvəti qəbul olunduqdan... İman gətirdikdən sonra onun barəsində bizim kitabımız sizinkindən əvvəl nazil olmuşdur. Bizim Peyğəmbərimiz sizinkindən daha əfsəldir deyə mübahisi edənlərin dəlili Rəbbinin yanında batildir. Onlar ahirətdə qəzəbə və şiddətli əzaba düşar olacaqlar. Kitabı və mizan tərəzini İnsanlar arasında ədalət tərəzisi olan şəriyyəti haqq olaraq nazil edən Allahdır. Nə bilirsən, bəlkə də o saat, qiyamət saati yaxındır. Ona inanmayanlar onun tez gəlməsini istərlər. İnananlar isə onun haqq olduğunu bilərək ondan qorxuya düşərlər. Ya Peyğəmbər, bil ki, O saat barəsində mübahisə edənlər haq yoldan azıb çox uzaq düşmüşlər. Allah öz bəndələrinə çox lütfükardı, istədiyinə ruzu verər. O yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir. Biz ahirət qazancını, savabını istəyənin qazancını artırar, dünya mənfəti istəyənə də ondan verərik onun ahirətdə heç bir payı yoxdur. Yoxsa müşriklərin Allahın dində izin vermədiyi bir şeyi olar üçün qanuni, halal edən şərikləri vardır. Əgər cəzanın qiyamətə saxlanılması barədə qəti söz vəd olmasaydı, aralarında hökm artıq icra edilmiş olardı, hamısı elə dünyada ikən əzaba düçar edilərdi. Şüphesiz ki, zalimləri şiddətli bir əzab gözləyir. Ya Peyğəmbər, qiyamət günü zalimləri dünyada qazandıqları günahların qorxusundan tir-tirə görəcəksən. O müsibət Allahın sitəmi mütləq oların başına gələcəkdir. İman gətirib yaxşı iş görənlər isə cənnət baxçalarında olacaqlar. Rəbbinin dərgahında olar üçün istədikləri hər şey olacaqdır. Budur ən böyük nimədir. Allah iman getirib yaxşı əmənlər edən bəndələrinə bununla müjdə verir. Ya Peyğəmbər, de, mən sizdən bunun risaləti təbliğ etməyimin müqabilində qohumluq məhəbbətindən başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşı iş görərsə, onun yaxşılığının savabını mükafatına artırar. Həqiqətən Allah bağışlayandır, qədir biləndir, şükrün və itayətin, gözəl əməllərin əvəzini verəndir. Yoxsa ular: "Mühammed Allah'a qarşı yalan uydurdu" deyirlər. Ya peyğəmbər Əgər Allah istəsə, sənin qəlbini möhür rüyər. Allahın adından yalan danışacağın təqdirdə, Qur'anı sənə büsbütün unutturar. Allah batili məhv edər və haqqı öz sözləri ilə gerçəkləşdirər. Şübhəsiz ki, O, ürəylərdə olanları biləndir. Bəndələrinin tövbəsini O qəbul edir, günahları O bağışlayır, Və sizin nə etdiyinizi də o bilir. İman gətirib yaxşı iş görənlərin duasını qəbul edən, öz nemətini onlara artıran da odur. Kafirlər isə şiddətli bir əzab gözləyir. Əgər Allah bütün bəndələrinə bol ruzi versəydi, onlar günah etməkdə yer üzündə hədd daşardılar. Lakin o, öz bəndələrinə istədiyi qədər birinə az, birinə çox ruzi göndərir. Allah öz bəndələrindən xəbərdardır, onları görəndir. Allah kime nə qədər ruzi verəcəyini, öz əzəl elmi, ilahi hikməti ilə çox gözəl bilir. Bəndələr içərisində eləsi vardır ki, çörəyi artıq olsa xalqa əziyyət verər, Hər şeyi Allahı belə danar. Eləsi də vardır ki, Güzəranı bir qədər pisləşsə, Yerizində fit nəfəsat törədər, Özgə malını əl uzadır. İnsanlar ümitsizliyə qapılandan sonra Yağmur göndərən, Nəymətini, yağışını açıp paylayan odur. İhtiyar sahibi odur. Tərifə, Şükrə layiq olan da odur. Göyləri, yeri və oralara yayıb səfələdiyi canlıları yaratmağı onun qüdrət nişanələrindəndir. Allah istədiyi vaxt, qiyamət günü olar bir yerə yığmağa qadirdir. Sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların, etdiyiniz əməllərin ucbatındandır. Bütün bunlara baxmayaraq, Allah günahlarınızın çoxunu əhv edər. Siz Allahı yeryüzündə aciz buraxabilməzsiniz, O'nun əzabından qaçıb canınızı qutara bilməzsiniz. Allahdan başqa sizin nə bir himayədarınız olar, nə də bir imdada yetəniniz. Dənizdə uca dağlar kimi zən də O'nun qüdrət əlamətlərindəndir. Əgər Allah istəsə küləyi saxlayar, Onlar da suyun üzündə durub qalarlar, Nə irəli, nə də geri gedə bilərlər. Həqiqətən bunda əziyyətlərə çox səbr edən, Neymətlərə çox şükr edən hər bir kəs üçün ibrətlər vardır. Yaxud onları, gəmi əhlini qazandıqları günahlarına görə məhv edər Və bir çoxunu bağışlayar. Bizim ayələrimiz, güdrət nişanələrimiz barəsində mübahisə edənlər bilsinlər ki, onlar üçün əzabımızdan qaçıb can qutarmağa heç bir yer yoxdur. Size verilən hər hansı bir şey fani dünya malıdır. Allah yanında olan ahirət mükafatları isə daha yaxşı və daha bağqidir. O keçdər üçün ki, İman gətirib, öz Rəbbinə təvəkkül edərlər. O kəslər üçün ki, Böyük günahlardan və rəzil işlərdən, Zinadan çəkinər, Birinə qəzəbləndikləri zaman, Onun günahına bağışlayırlar. O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edər, İman gətirər, Namaz qılar, İşlərini öz aralarında məsləhət, məşvərətlə görər, Onlara verdiyimiz ruzidən, Allah yolunda sərf edərlər Və o kəslər üçün ki Onlar zülmə, təcavüzə məruz qaldıqda Həddi aşmadan intiqam alarlar Zalimlən zülmü müqabilində əvəz çıxar Caniyədə etdiyi cinayətin cəzası nədirsə Onu verərlər Hər hansı bir pisliyin cəzası Onun özü kimi bir pisliydi Bununla belə hər kəs Kisti yedənə bağışdasa və onunla barışsa, Onun mükafatı Allaha aiddir. Həqiqətən o zalimləri sevməz. Zülmə məruz qaldıqdan sonra, Həddi əvəzini çıxanlara heç bir cəza verilməz. Onların heç bir günahı yoxdur. Uğradıqları haqsızlığın əvəzini çıxmışlar. Cəza ancaq insanlara, haqsız yerə zülm edənlərə, Yer üzündə fitnə fəsat törədənlərə verilər. Məz belələrini şiddətli əzab gözləyir. Ələbəttə, hər kəs pisliyə səbr edib qisası bağışlasa, Onun bu hərəkəti şəriyyətcə çox bəyənilən əməllərdəndir. Allahın yoldan çıxartdığı kimsiyə, Allahın özündən başqa yol göstərən olmaz. ya peygamber sən zalimləri, əzabı gördüyükləri zaman, pərverdikara, geri dönməyə, dünyaya qayıtmağa bir yol var mıdır, deyə görəcəksən. Ona, cəhənnəm ateşinə gətirilib göstərildiyiləri zaman, sən onların zillətdən boyunlarını büküb, Dəhşətdən gözlərinin ucu ilə gizlin-gizlin oda baxdıqlarını görəcəksən İman gətirənlər deyəcəklər Həqiqətən əsil ziyan çəkənlər Qiyamət günü özlərini və ailələrini Özlərinə bağlı olanları ziyana uğradanlardır Bilin ki, zalimlər, kafirlər daimi əzab içində olacaqlar onlara Allah'tan başka yardım edəcək, Allahın əzabından qurtara biləcək dostlar tapılmayacaqdır. Allahın öz pis əməlinə, çirkin etiqadına görə zəlalətə saldığı kimsə üçün haqqa dönüb qayıtmağa heç bir yol olmaz. Ey insanlar! Allahın tərəfindən geri qayıtarlılması Əsla mümkün olmayan bir gün, qiyamət günü gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizin dəvətini qəbul edin. Ona iman gətirin. O gün sizin üçün heç bir sığınacaq tapılmaz və günahlarınızı inkar etməyə də heç bir imkan olmaz. Ya Peyğəmbər, əgər bu müşriklər sənin dəvətindən üz döndərsələr, Əsla ürəyini qısma Biz səni onlara gözətçi göndərməmişik Sənin öhdənə düşən ancaq Risaləti təbliğ etməkdir Əgər biz insana öz dərgahımızda Bir mərhəmət daddırsaq Ona sevinər Yox əgər onlara öz əlləri ilə etdikləri Əməllərin ucbatından Bir pisliyi toxunsa Görərsən ki, insan Həqiqətən nankordur Göylərin və yerin hökmü Allahın əlindədir O istədiyini yaradır İstədiyini ancaq qız İstədiyini də ancaq oğlan verir Yaxud hər ikisindən Həm oğlan, həm də qız verir İstədiyini də sonsuz, övlatsız O hər şeyi biləndir Hər şəyə qadirdir Heç bir bəşər övladına Allahla danışmaq müyəssər olmaz Çünki bəşər övladı olan Peyğəmbərlər Maddi aləmdə zaman və məkan daxilində olduqları halda Allah qeyri-maddidir Zaman və məkan xaricindədir Allahla olar arasında minlərlə zülümət və nur pərdəsi vardır Buna görə də Allahın peyğəmbərlərlə bir yerdə qarşı-qarşıya durub danışması qeyri-mümkündür. Allah bəşər övladı ilə, Musanın anası ilə olduğu kimi ancaq vəhilə ilə, ilham və röya ilə, yaxud Musa kimi pərdar xasından danışar. Allahın kəlamı eşidilər, Amma özü görünməz və ya bir elçi mələk göndərər ki, o da Allahın izni ilə göndərildiyi kimsəyə onun istədiyini vəh edər. Həqiqətən o, hər şeydən ucadır, hikmət sahibidir. Ya rəsulum, əvvəlki peyğəmbərlərə vəhj nazir etdiyimiz kimi, Sənə də beləcə əmrimizdən olan bir vəhv Möminlərə mənəvi həyat verən Qur'an göndərdik Sən bundan əvvəl kitab nədir iman nədir bilməzdin Lakin biz onu bəndələrimizdən dilediğimizi Hak yoluna qovuşdurmamız üçün Bir nur etdik Sən onunla insanları düz yola yönəldirsən İslam dininə dəvət edib, haqqa qovuşdurursan. O Allahın yoluna ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı O'nundur. Bil ki, bütün işlər ahırda Allaha qaydacaqdır.